поки не померла. І вона, навіть помираючи, казала «Матко-боско, не чіпайте цієї картини, бо буде погано не тільки моїм панам у Польщі, а й вам також. По неї прийдуть. А хай вони доведуть, що прийшли за нею, хай доведуть» закричав Мужчинка. «Ми прийшли не по саму картину, а по те, що в ній усередині», сказала я, згадавши не раз чути від Мішеля у чреві жертви. «Ну от, от тобі й доказ. А ти вже звідти все витрусив і продав за пляшку водки. А там нічого й не було». Хай доведуть, що там щось було. А це твої ноги доводять. А це мої кістки доводять. Всі наші болячки це доводять. Про що це вони? Вперше подав голос Мішель, який весь час стояв поруч, тримаючи мене під лікоть. Ну от, дивіться. Там нічого нема. Це ще ті поляки все забрали, як драпали у свою Польщу. А ядзю лишили нам невідомо навіщо. Це ти все виніс, не бреши. Але віддай-будай те, що лишилось. Двісті років лежало, а ти все спаскудив. А там більше нічого і не було. Мужчинка підходить до стіни, де висить картина, і намагається її зняти під Мішеля, щоб він допоміг йому. Вони вдвох знімають важку картину і кладуть її лицем униз на круглий стіл захарашчений якимись ліками, і кілька пляшечок темно скла падають додолу і котяться в різні боки. Але на це ніхто не зважає. Мужчинка легко відсовує дерев'яну дощечку, яка ходить в пазах зі споду картини. Певно, він це робить не вперше. Нашим очам відкривається простір між полотном і відсунутою задньою дощечкою, який поділено дерев'яними перегородками на невеличкі порожні ядки. Зноска. Дійсно, такі тяжкі рами з подвійним дном існували. Іоанн Георг Пінзель сам або за допомогою своїх учнів чи помічників, ймовірно, міг зробити подібну раму, оскільки деякі рельєфи до царських воріт Успенського костелу в Бучачі мають виразно рамкове оформлення. «Дивіться, тут нічого нема і не було!» Все забрали ті кляті поляки, а нам тільки локшину на вуха навішали. Мовляв, не можна чіпати, не можна чіпати, кричить чоловік. Порожні вічка мали розміри, як мені запам'яталось, десь 5 на 10 сантиметрів, може трохи більші. Я ніколи не забуду той ляльковий алтар, створений для потаємних молінь, для посвячених. Одне з вічок довгасте, і в ньому лежить щось, обсноване павутинням. Мішель нервово хапає річ, яка віддалено нагадує кілька згорнутих у трубку аркушів паперу. Він притискає з горток до грудей, лишаючи на темному плащі сірий слід від пороху століть. А потім похабцем кладе його до внутрішньої кишені, не переймаючись забрудненістю того манускрипту. Мішель Певен – це мета його пошуку. Він тягне мене якнайшвидше йти з дому матюшенків. Мені теж не хочеться тут затримуватись. «А допомогти повісити картину назад?» – вирішить мужчинка. «А хто тобі допомагав, коли ти її знімав раніше?» – питає жінка в бігоді, наступаючи на панчуху і відфутболюючи її в куток кімнати».